עכשיו יש <שמע> לך <לחונה> משהו <שמע> <שהיא> מיוחד שלא <שמע> של היה <שמע> אף פעם. שיר בשקל. <שמע> שיר, שיר, שיר בשקל. שיר בשקל. אני חושב שיום אחד נצטרך לשמוע את השיר הזה מההתחלה ועד הסוף. <עוד> את, ה, את המיקס הזה ששש. רוצה, שיר רוצה בשקל. טוב, נו, ספר לנו <שמע> מה זה בשקל. אתה, אני לא רוצה לספר לך פדר, לא משנה, לא נספר yeah, לא היום. צר... מי שהצטרף עד לא צריך... היום, כן, שיר מיוחד. ממילא הוא לא מגן עם זה. והיום נברוד בקטע שהוא יחיד במיוחד. <laughs> <laughs> מה, כתבת בנבד בבר? כן, דיינו, די. נו, די. לא לבר הר שלו? הפעם לא אנחנו מדברים <laughs> על שירים מאוד מאוד קצרים. ממש קצרים, עד 30 שניות. <laughs> יש לי פה איזה <laughs> אוסף של 99 שירים, שאורכם פחות מ-30 שניות. עכשיו, זה אוסף בסגנון שנקרא סקייט פאנק, שזה של אנשים שנוסעים בסקייטבורדים כן. באוסוף הזה יש גם uh, למשל להקות מוכרות כמו גרין די ואוף ספרינג, אבל עדיין לא נשמע. אז כאילו, השירים האלה הם מעבירים מסר חד ומדויק, ולפעמים הם מכנים רק שורה אחת שחוזרת על עצמה כל הזמן. אז אנחנו כן. נתחיל, uh, כן. כן, אנחנו נתחיל, ש... ש... קוטנר, שים לנו עכשיו, אנחנו ש... היום, כן, ו... נתחיל, כן. כן, נתחיל כן. עם השיר החשוב, כן. כן. שנקרא כן. short attention span, מה פירוש הזה, אני לא יודע, <אז אבל רק <אז> כשאתה <עכשיו אז> מנסה להבין <אז> את זה <אז> <אז> נגמר השיר. בואו נשמע. <אז> <אז> <אז> <אז> אני אנסה להבין, אני כבר אשיר, אני מאמין. ואני ניסיתי להבין, בחיי. כן, ועכשיו להציג את השירים האחרים, אני אספר לכם מין סיפור קטן על בחור בשם קטי. עכשיו, קטי, יש לו חברה, וחברה שלו באה אליו, ושאלה אותו מה נשמע, ואז הוא התעוצבן עליה. בבקשה, נשמע את זה. היי קטי, היי דואין? זה בן לוק, זה קופץ. טוב, ואחר כך הוא... הוא מתעצבן, ואחר כך הוא יצא בבידוי כמה שהוא אוהב אוכל, הוא נורא נורא אוהב אוכל. בבקשה, מי נשמע את זה? עוד שנייה נשמע את זה. אוקיי, הוא הולך לשמוע כמה שקטי אוהב אוכל. היא לוקחת אותה זמן לחפש את זה ממה שזה יוצא. נכון, כי זה שיש לי פעמים של זה לא קצה. מאיפה הדיסק הזה בכלל? לא הזה? אני לא כל כך יודע. אילה, פוד פוד. פוד פוד. הוא לא הסתפק בווידאו הזה. הוא התחיל <מח> לקלל, להשתמש בשפה לא יפה, ואחר כך הוא אמר לשכן שהוא עשה את זה עם אמא שלו. מה? <מח> I fucked your mom, כך הוא אמר לו. אז השכן שקראו לו מיסטר ברט, <coughs> הוא התחיל לכוון <coughs> על קטי והחברים שלו את הרובה שלו, בסוף הוא גם ירה בהם, ושימו לב ליריות. Tip, he's coming in here! Shit. Oh shit! He, sh he have... does have a gun! Get out of here! No, seriously, he's aiming the gun as well. No rush! No shit! No rush! No shit! No! There's a small amount of money. You guys are a little flat. That's right, and then everyone died. And that's the story, you know? It's Skate Punk. 99 small songs from Skate Punk.